А хіміотерапія? Йоланто, яке красиве ім'я. Це гексаграма така. Називається «Уже кінець». Передостання гексаграма. Уже нема кому робити хімію. Я не буду більше говорити. На добраніч, Йоланто. Лиш одне ще. Не кажи нікому наразі. Ага, не кажи.